8 лютого 2021 року. Перше. Емілі роздивляється червоне пальто, шапку і шарф Барбари і каже. «Яка ж ви гарна, як різдвяний подарунок». Барбара думає. «Кумедно. Для жінки говорити такі речі вважається нормальним. А чоловікові не можна. Чоловікові професорки Гарріс, наприклад. Він відверто на неї витріщався». Але таврувати його за це не можна, бо тоді й доведеться таврувати майже всіх чоловіків. Крім того, він старий, нешкідливий. Дякую, що прийняли мене, професорко. Я заберу лише хвилину вашого часу. Я сподіваюся на вашу допомогу. Ну, давайте спочатку подивимося, чи зможу я допомогти, якщо мова не про письменницьку майстерню, тобто заходьте на кухню, пані Робінсон, я тут саме заварила чай, бажайте чашечку, це моя особлива суміш. Барбара п'є каву, галони кави, коли працює над тим, що її брат Джером називає над секретним проєктом, але вона хоче залишити хороше враження у цієї літньої, але дуже гостроокої жінки тож погоджується. Вони проходять через гарно облаштовану вітальню, до не менш ретельно облаштованої кухні. Плита – вулф. Барбара мріє мати таку вдома, де пробуде ще якийсь час, перш ніж поїде до коледжу. Її прийняли до Принстона. На передній конфорці заварюється чайник. Поки Барбара розмотує шарф і розстібає пальто, Сьогодні вона вдягнена трохи не по сезону, але це надає їй гарного вигляду. Молода жінка має ідеальну фігуру. Емілі ложкою наливає трохи чаю з керамічного заварника у пару чайних піал. Барбара, яка ніколи не пила іншого чаю, ніж у пакетиках, зачаровано спостерігає за дійством. Емілі наливає і каже, «Ми дамо йому трохи настоятися, лише хвилину, він міцний». Вона спирається настійку вузькими стегнами і схрещує руки під майже відсутніми грудьми. То чим же я можу вам допомогти? Ну, я стосовно Олівії Кінгсбері. Я чула, що вона іноді наставляє молодих поетів, принаймні раніше. Все ще здатна, відказує Емілі. Але я сумніваюся, що наставляє. Вона дуже стара. Ви можете подумати, що я також стара. А, не треба ніяку віти, Люба. У моєму віці більше немає потреби приховувати правду, але порівняно з Ліві я просто юнка. Здається, їй вже перевалило за дев'яносто. Вона настільки висхла, що може злетіти від подиху весняного вітерця. М ставить піалу перед Барбарою. Спробуйте, але спершу зніміть пальто, ради Бога, і сядьте. Барбара кладе теку на стіл, знімає пальто і накидає його на спинку стільця. Вона відсьорбує чай. Він має червонуватий відтінок і неприємний на смак, який нагадує кров. «Як ви його знаходите?» – запитує Ем сяючи очима. Вона сідає на стілець навпроти Барбари. «Дуже добре». «Так і є. Емілі не сьорбає, а ковтає, хоча напій ще парує». Барбара вважає, що жінка має мати дублену горлянку. Можливо, це наслідок старіння, думає вона. Горло втрачає чутливість, а заразом і здатність розрізняти смаки. Я так розумію, ви помічниця Каліо питає рато. Ну, не те, щоб рато, каже Барбара, і наважується зробити ще один ковток. Як правило, я не пишу любовних віршів. Емілі щасливо сміється. «Дівчина з класичною освітою, яка несподіванка й надзвичайна рідкість». «Не зовсім», – відказує Барбара, сподіваючись, що не доведеться випити всю піалу, котра, схоже, немає дна. «Я просто люблю читати. Справа в тому, що мені подобається творчість Олівії Кінгсбері. Саме вона свого часу спонукала мене написати перший вірш. Безсумнівно, кінець кінцем, кардіак стріт. Я прочитала їх усі до останньої коми. І це небанальна метафора. Томик Кардіак-Стріт вже зачитаний настільки, що буквально розпався на шматки, розлучившись із дешевою палітуркою Bell College прес і листки розлетілися по підлозі. Їй довелося купити новий. Вона розумниця. В молодості виграла купу нагород і нещодавно потрапила до шорт Національної книжкової премії, здається, у 2017-му. Ем знає, що це був не сімнадцятий рік, і вона дуже раділа, коли натомість переміг Френк Бідарт. Їй ніколи не подобалася поезія Олівії. Вона живе недалечко від вас, знаєте її. Заходить чоловік Емілі, так само професор Гаріс. Я збираюся заправити нашу щойно вимиту колісницю. Ти чогось хочеш, моя любов? Вівчарський особливий, каже вона, чашку овечого молока. Названий існуючого коктейлю жартома замовляють офіціанту або бармену, щоб перевірити, чи звернеться він за допомогою до більш досвідченого колеги. Американська міська традиція. Він сміється, шле їй поцілунок, і йде. Може, Барбарі і не подобається чай, яким її пригостили насправді з душі верне. Але приємно бачити старих людей, які зуміли зберегти стільки любові одне до одного, що й досі хихочуть над дурним старим жартом. Вона повертається до Емілі. Мені не вистачає сміливості підійти до її будинку і постукати у двері. Я ледве наважилася прийти до вас. Мало не повернулася. Я рада, що ви не повернулися. Ви прикрашаєте це місце. Пийте чай, міс Робінсон. Чи можна називати вас Барбара? Так, звісно. Барбара робить ще ковток. Вона бачить, що Емілі вже допила половину чашки. Справа в тому, професорко. Емілі. Ви і Барбара, я Емілі. Барбара сумнівається, чи зможе вона називати цю гостроку стару жінку на ім'я. Професорка Гарріс усміхається, але її очі дивно виблискують. Барбара не впевнена, що це веселий блиск. Більше оцінювальний. Я ходила на катедру англійської мови в Беллс і говорила з професоркою Буркхарт, завідувачкою катедри. Так, я досить добре знаю Роуз, сухо відказує Емілі, останні 20 років чи близько того. Барбара червоніє. Звичайно, так, звичайно. Я звернулася до неї, щоб вона сприяла нашому з Олівією Кінгсбері знайомству, і вона порадила звернутися до вас, тому що ви дружили з місіс Кінгсбері. Лівві може вважати, що ми дружимо, думає Емілі, але це неправда. Насправді, ми розтягували дружбу, поки не розірвали. Але вона киває. Багато років наші кабінети знаходилися поруч, і ми часто зустрічалися. Я підписала всі її книги, а вона підписала всі мої. Емілі робить ковток, потім сміється. Обидві мої, якщо вже чесно. Вона значно плідніша за мене, хоча слабко віриться, що останнім часом вона щось публікувала. То ви хочете просто познайомитися з нею? Здається, вам потрібно дещо більше? Ви бажаєте, щоб вона стала вашим наставником? Що зрозуміло, оскільки ви фанатка і таке інше, але, боюся, на вас чекає розчарування. Ліві все ще зберігає гострий розум, принаймні, наскільки я можу судити, але вона дуже хвора. Навряд чи може пересуватися. Саме тому незрозуміло, чому Олівія не відвідала торішню різдвяну вечірку, хоча й могла вийти на зв'язок зі свого комп'ютера. Він у неї точно є. Але Ліві, чи жінка, яка на неї працює, не відмовилася від пива та канапе, котрі доправили ельфи, із задоволенням прийнявши їжу та напої. Емілі образилася. Як сказав Бероді, тепер вона позначена чорними-чорнилами. «Мені не потрібне наставництво», – заперечує Барбара. Вона встигає зробити ще один ковток чаю, не кривлячись, потім торкається теки, ніби щоб переконатися, що вона все ще там. «Я хочу... Все, що мені потрібно, це щоб вона прочитала кілька моїх віршів. Ну, хоча б два, або навіть один. Я хочу знати...» Барбара з жахом усвідомлює, що її очі наповнюються слізьми. «Мені потрібно знати, чи варта я чогось, а чи просто гаю час». Емілі сидить абсолютно нерухомо, мовчки дивлячись на Барбару. Тепер нарешті, промовивши те, заради чого прийшла, вона не сміє зустрітися зі старою поглядом, натомість дивиться на огидний вміст піали. «Боже, скільки ж іще залишилося!» Нарешті Емілі промовляє. Дайте мені один. Один що, здається, не розуміє Барбара. Один із ваших віршів. У голосі Емілі бринить нетерплячість, як колись у дні, коли ще викладала, коли стикалася з дурним. Дурнів було багато, і вона їх не толерувала. Вона простягає руку, помережену синіми прожилками. Той, який вам самій подобається, але короткий, на сторінку або й менше. Барбарана в відкриває теку. Вона принесла з десяток віршів, і всі вони короткі. Вона сподівалася, що якби пані Кінгсбері погодилася подивитися, то точно відкинула б, наприклад, рек «Час ганчірок» майже на 18 сторінок. Барбара намагається пролепитати щось банальне на кшталт ви впевнені, але лише один погляд у яскраві й сині очі професорки Гарріс переконує її, що то було не прохання, а вимога. Барбара відкриває теку, метушливо перебирає кілька аркушів і вибирає – обличчя змінюються. Сюжет пов'язаний з певним жахливим досвідом, який вона пережила минулого року і завдяки якому досі бачить кошмари. «Вибачте мене на деякий час», – каже професорка. «Я не читаю прилюдно. Це неввічливо і заважає зосередитися. П'ять хвилин». Вона крокує до виходу з кімнати з віршем Барбаре в руці, обертається у дверях і вказує на жерстяну банку. «Печиво, пригощайтеся». Коли Барбара чує, як двері зачиняються на дальньому боці вітальні, вона відносить піалу до мийки і виливає рештки чаю у каналізацію – залишаючи єдиний ковток. Потім піднімає кришку банки з макарунами і бере один. Вона надто знервована, щоб їсти. Простий жест ввічливості, Принаймні, як вона її розуміє. Зустріч викликає дивне відчуття, котре навалилося ще до того, як вона увійшла до будинку, щойно помітивши, як професор Гарріс поспішно зачинив ліві двері гаража, наче не хотів, щоб вона побачила фургон. Що стосується професорки Гарріс, Барбара не планувала переступати порогу дому. Вона сподівалася пояснити, навіщо вона тут, запитати професорку Гарріс, чи не могла б вона поговорити з Олівією Кінгсбері і піти. Тепер вона сидить сама на кухні Гаррісів, їсть печиво, якого не бажає їсти, і зберігає останній ковток жахливого чаю, за який подякує, як вчила мати. Емілі повертається за 10 хвилин. Вона не робить жодної паузи і навіть не присівши промовляє. «Це дуже добре, надзвичайно». Барбара не знає, що сказати. «Це есенція страху і ненависті, вміщена у дев'ятнадцять рядків. Це якось пов'язано з тим, що ви чорношкіра?» «Я... ну...» Насправді вірш ніяк не натякає на колір її шкіри. Це пов'язано з істотою, яку звали Четондовський, котрий виглядав як людина, але не був нею. Якби не Голлі та Джером, він би вбив її. Запитання знімається, поспішно додає Емілі. Промовляє вірш, а не поет. А ваш промовляє ясно. Ви мене здивували. Я очікувала чогось більш пікантного, враховуючи ваш вік. Боже, каже Барбара, звертаючись до Емілі як до матері. Дякую вам. Емілі підходить до Барбари збоку і кладе вірш на теку. Зблизька вона пахне корицею, яка Барбарі не дуже подобається. Якщо це парфуми, можливо, варто їх замінити. Тільки от здається, що то не парфуми, а її власний запах. Поки що не варто. Цей рядок не працює. Вона постукує по четвертому рядку вірша. Це не лише незграбно, але й банально. «Ледаче! Скоротити не вийде, вірш так лаконічний, як і має бути, а от замінити! Решта рядків говорять мені, що ви здатні це зробити!» «Гаразд, — каже Барбара, — я щось придумаю!» «Ви повинні і придумаєте, що до останнього рядка, чи не замінити, і от птахи зшивають небо, на ось як птахи зшивають небо. Збережіть слова!» Вона бере зі столу ложку і тицяє нею вгору-вниз. Довгі вірші можуть викликати глибокі почуття, але короткі мають колоти, колоти і працюють тільки так. Паунд, Вільямс, Волкот, ви згодні? Так, ніяково промовляє Барбара. У цей момент вона, напевно, погодилася б і з чим завгодно. Таке дивне відчуття. І вона погоджується. Вона не знає, хто такий чи така Волкот, але пізніше пошукає. Гаразд. Емілі кладе ложку і сідає на місце. Я поговорю з Ліві і скажу їй, що у вас є талант. Вона може погодитися на наставництво, тому що талант, особливо молодий, завжди її захоплює. Якщо вона відповість ні, це станеться лише тому, що вона зараз занадто слабка, щоб взяти підопічного. Дасте мені свій номер та електронну адресу. Я передам їх і надішлю копію цього вірша, якщо ви не проти. Зробіть цю маленьку зміну, закресліть і перепишіть просто тут, будь ласка. І не турбуйтеся про почерк. Я сфотографую на телефон. Підходить такий план? Звичайно, так. Барбара переправляє іот на ось як. Якщо не отримаєте відповіді через тиждень або два, я допоможу зв'язатися з нею. Тобто ви можете вважати мене зацікавленою стороною. Вона не вживає слова «наставник», але Барбара оцінює значення паузи і впевнюється, що професорка має на увазі саме це. І лише завдяки єдиному віршу. «Це прекрасно, щиро дякую». «Печиво на доріжку». «О, я вже йду». Підхоплюється Барбара. Я багато ходжу. Це корисно, особливо в такі гарні дні. І до того ж додатковий час на роздуми. До школи буває під'їжджаю. Минулого року отримала водійські права. Але мені не дуже подобається. Якщо спізнююся, зазвичай їду на велосипеді. Якщо йдете пішки, наполягаю взяти два. Емілі пригощає Барбару печивом. Барбара піднімає піалу і робить останній ковток. Дякую, профес... Емілі, чай був дуже смачний. Рада, що вам сподобалося, ледь посміхається Емілі. Барбара думає, що ця усмішка не просто вияв вічливості. Дякую за прекрасну роботу. Барбара не застібає червоного пальта, не зав'язує червоного шарфа, а просто вішає його на шию, а в'язану червону шапку аби як прилаштовує на голову. Маску забуває в кишені. Гарненька, думає Емілі, маленька гарненька піканінні. Піканінні – маленька дитина, можливо, походить від португальського пекеніно. Хлопчик, дитина, дуже маленький, крихітний. Образливий термін для позначення чорношкірої дитини. Хоча слово спадає їй на думку у найприродніший спосіб, його не можна вимовляти вголос, бо в наші пуританські часи воно здатне заплямувати репутацію на решту життя. Проте вона розуміє і пробачає себе, так само як певні недобрі думки про покійну Елен Креслоу. Роки становлення Емілі Дінгмана Гарріс припали на епоху, коли єдиними темношкірами, яких можна було бачити в кіно чи на телебаченні, були слуги. А назви цукерок і дитячі лічилки майже обов'язково містили слово «нігер». І, власна мати пишалася тим, що має перше видання «Агати Крісті» з настільки жахливою расистською назвою, що пізніше книгу двічі перейменовували. Спочатку на «Десять маленьких індіанців», а згодом на і жодного не стало. Я так вихована, от і все. Я невинна. А дівчинка талановита. Непристойно талановита, як на її вік. Особливо, як на чорнопику. Друге. Коли Родді повертається з завдання, Емілі підморгує. Хочеш побачити дещо цікаве? Та я живу заради розваг, Люба, відповідає він. Ти живеш заради науки та їжі, але я думаю, що це тебе розважить. Ходімо зі мною. Вони заходять до кабінету Емілі. Саме тут вона читала вірш Барбари, але була зайнята не тільки цим. Ем перемикається на застосунок контролю за камерами спостереження, вводить пароль і вибирає камеру, сховану за панелью над холодильником. Під невеликим кутом зверху видно всю кухню. Емілі перемотує до моменту, коли вона виходить з кімнати з віршем Барбари в руці. Натискає паузу. Вона чекає, поки не закриються двері. Дивися. Барбара встає, швидко озирається, щоб переконатися, що вона сама, потім виливає чаю у мийку. Перш ніж повернутися до столу та сісти на місце, дістає з банки печиво. Родді сміється. Це смішно, але не дивно. Свою піалу я наповнила з верхньої частини заварника, в якій заварила свіжий чай. Той енгліш брекфест у нижній частині був там не знаю як довго. Сім років? Десять? На смак це мало бути пекельніше за пекло. Якби ти бачив її обличчя після першого ковтка. Ха-ха, це прекрасно. Почекай, це тобі теж сподобається. Вона знову перемотує запис. Обговорення вірша йде на подвійній швидкості. Потім М. підходить до банки з печивом. Дівчина піднімає чашку, тримає її біля вуст. Дивись, бачиш, що вона зробила? Чекала, поки ти обернешся, щоб ти побачила, як вона допиває рештки чаю. Розумна дівчина. Підступна дівчина, із захопленням каже М. Але навіщо було давати їй старий чай? Вона кидає на нього погляд, я не терплю тупих але дещо пом'якшений любов'ю. «Цікавість, мій любий, проста цікавість. Тебе цікавлять експерименти з біології щодо харчування та старіння, а я цікавлюся природою людини. Це яскрава, симпатична і винахідлива дівчина. А ще вона постукує його по зморщеному чолі. У неї хороший мозок, талановитий мозок. Ти ж не пропонуєш виключити її до списку, ні?» Мені довелося б вивчити її історію, перш ніж розглянути можливість. Власне, я й почала це робити. Вона плескає по монітору. Але скоріше ні. Можливо, в крайньому випадку.